«А ви знаєте, хто це?» – відповів Фіренце. «Це Поттерів син. Чим швидше він вийде з цього лісу, тим краще». «Ти йому щось казав?» – гаркнув Бейн. «Не забувай, Фіренце, ми поклялися не чинити опір небесам. Хіба рух планет не підказав тобі, що має статися?» Ронан схвильовано вдарив копитиму об землю. «Я певен, що Фіренце старався вчинити якнайкраще», сказав він своїм сумним голосом. Бейн сердито брикнув задніми ногами. «Якнайкраще? Яке нам до цього діло? Кентаври не повинні втручатися в те, що було передбачене». Ми не гасаємо, мов ті осли, за людьми, які заблукали в нашому лісі. Раптом Фіренце розгнівано став на диби, аж Гаррі мусив ухопитися йому за плече, щоб не впасти. «Ти що, не бачиш цього єдинорога?» – заревів Фіренце до Бейна. «Ти що, не розумієш, чого його вбили?» Може, Планети не відкрили тобі цієї таємниці? Так, Бейне, я готовий стати проти того, що зачаїлося в цьому лісі. А якщо треба, то й разом з людьми. І Фіренце разом з Гаррі, що вчепився за нього, шугнув поміж дерева, покинувши Ронана і Бейна. Гаррі не міг зрозуміти, що сталося. «А чому Бейн так розсердився?» – запитав він. «І від кого ти мене врятував?» Фіренце вповільнив ходу, звелів Гаррі нахилити голову, щоб не зачепитися за низьке гілля, але не відповів на запитання. Вони так довго йшли мовчки, аж Гаррі подумав, що Фіренце вже ніколи до нього не заговорить. Але коли вони продерлися крізь надто густі дерева, Фіренцер раптом зупинився. «Гаррі Поттер, чи знаєш ти, навіщо потрібна кров єдинорогів?» «Ні», – відповів Гаррі, вражений цим дивним запитанням. «Для настійок ми вживали тільки ріг і волосини з хвоста. «Це тому, що вбити Єдинорога – страхітлива річ», – сказав Фіренце. «На такий злочин може піти тільки той, кому нема чого втрачати і хто хоче здобути все. Кров Єдинорога рятує твоє життя, навіть якщо ти за міліметр від смерті. Але за це треба сплатити жахливу ціну». То вб'є таку чисту і беззахисну істоту заради власного спасіння, той матиме прокляте життя з тієї миті, як його губи торкнуться крові єдинорога. Гаррі вп'явся очима фіренцеву потилицю, яка сріблилася в місячному сяєві. Але хто б на таке наважився? Здивувався він. Якщо ти до віку будеш проклятий, то, мабуть, вже краще смерть, чи не так? Так, погодився Фіренце. Хіба що тобі треба дожити до тієї миті, коли ти вип'єш іншого напою, того, що відновить усю твою силу і могутність, і після якого ти вже ніколи не помреш. Потере. Ти знаєш, що нині сховано в школі? Філософський камінь? Звичайно, еліксир життя. Але я не розумію, хто, хіба ти не пригадуєш нікого, хто багато років міг чекати повернення своєї влади, хто весь цей час чіплявся за життя, дожидаючи свого шансу. Мов би, якийсь залізний кулак раптом стиснув гаріне серце. В шелестінні дерев йому ніби вчулися давні слова Гегріда –